А Брюховецький знов до запорожців. «Ви знаєте, моє товариство, миле, мої рідні братчики, у яких саєтах і з якими достатками прийшов я до вас усіч? А де ж те є все подівалось? Чи я пропив, чи прогайнував? Ні, не пропив я, не прогайнував, не промантачив, не проциндрив». Безпуття усе спустив з рук, аби б тільки як-небудь прикрити ваші злидні. Немало пішло мого добра і по гетьманщині, як та бідна курка-клопотуха, що знайде зернятко, дайте те дасть своїм курчаткам, так і я все до остатнього жупана пороздавав своїм діткам. А тепер от і сам обголів, так що і, і пучки лізуть, і що бід. Доведеться незабаром ходити, так як лапко. Що ж, походимо і без чобіт, аби моїм діткам було добре. Батько ти наш рідний, кричать кругом, ледве не крізь сльози. Так лучше ж ми збудемо все до остатнього рам'я та справимо тобі такі сап'янці, що і в царя немає кращих. Господь з вами, мої дітки. Господь з вами. Каже, здвигаючи плечима і відступаючи набік, не цей Іванець. Ви може думаєте, що я так, як ваші нашийники, стану драти з вас шкуру, аби б тільки в мене на ногах рипалися п'янці? Не доведи мене до сього, Господи. Везли колись за мною всіч Жупани і сап'янці возами, везли золото і срібло мішками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було добре. От гечман, от батько, от коли ми діждались от господа ласки, гукають кругом іванця-міщане, козаки й мужики. А він, мов би, нічого й не чує іде собі, смирненько згорбившись. Юрба провалила тим часом мимо Петра. Хоть би рад він був послухати, на які ще хитрощі підніматиметься сяниця душа, так за народом нічого йому не було ні видно і не чутно. Тільки тепер порахував Петро, Чого стоїть Брюховецький? Тепер тільки постеріг, яку яму копає він городовій старшині. А каянний від так усіх омамею. Так по душі були темному людові ті лукаві ухватки, ті тихі, солодкі речі. Те нібито убожество, що всяк за його поліз би на ніж.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 Забув, чого й прийшов сюди, у Романовського кут. Якось ударили в бубни, а скрізь по віщовому місцю почали гукати окличники. «У раду! У раду! У раду!» Усі заметушились і почали тягтись туди, де бито в бубни. Боржій за всіх поспішали в раду братчики. Чого се б'ють у віщові бубни? питає один братчик другого, пробираючись проміж людом. Хіба не знаєш? одвітує той. Судитимуть Кирила Тура. Схаменувсь тоді Петро і пішов боржій за двома запорожцями, не одрізняючись від їх до самого суднього місця.